الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد من سيمن كلام ا تريغوم حجين الين بنه النبي صلى الله عليه وسلم تشينغا فيليمي مثلا ديري مبريم اختتيمس مع حديثين جابر بن عبد الله رضي الله عنهما Edhe ajo është, tham si ka thënë Sheihu, pran librin Minhajul Salikin të autorit Sheh Abdurrahman ibn Nasir Al-Sa'di, rahimehullah. Ëh thot autori rahimehullah, domthon Haxhi Mayplot, edhe më i vlefshëm asht ashtu si e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo për për shkak të mundësive ose situatave të ndryshme të njerëzve duhet me ditë cilat janë shtyllat e haxhit, cilat janë të obligimet, cilat janë ato çështjet që janë sunnet, ose cilat janë për shembull çështjet që mund të bëhen më herët ose më vonë, jo në atë renditje si ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë që dihet se kjo është pjesë e diturisë Përndaj shtyllat e haqjit, thot, janë katër, ka përmend, i hrami, qëndrimi në Arafat, Tawafi dhe Sa'ji. Tregum pak ndersi në kalum, se fjalla i hram, dëmë thënë i hram që ka dhe thot, është hyrje në, në rritet e haqjit. Dëmë thënë, kur njeri ju hinë në rritet e haqjit, i bëhen haram disa qështje që i ka halal për para asaj. Njësoj sigur quhet tekbiri filastar që i thonë Shqib, i namazit, quhet tekbir atull i hram, dhe më thëmë tekbiri i hramit, ose shëndrimit të disa gjërave në haram, dhe më thëmë sëpse në namaz, që kur mërë tekbirin, dheri sa ban tahlil, dhe më thëmë dheri sa ban shë halal me selam, ka disa qështje që janë daluara, dhe thot gjak namazit, ashtu edhe haqi, ka ihram edhe ka tahlil, pasaj, dhe më thonë, ka një qështje me të sinën përfundon haqi edhe bëhen halal ato qështje që ishin, që kanë qenë më heret halal edhe që janë bëhen haram me ihramin. E, shtylla e dytë, e haqi të është qëndrimin në Arafat, edhe qëndrimin në Arafat, dhe më thonë, bëhet ditën e arafatit ose ditën e arifes si thonte ne. Ëh, nëse bëhet gjatë ditës, do thotë është obligim astuva xhib të të qëndroi njeriu deri në perendimin e diellit, po nëse nuk arrin para perendimit të diellit, atëherë edhe vetëm një çast me qëndrua në Arafat gjatë natës së Bayramit, ëh përpara do më thonë përpara namazit së sabahut atë do ta sjelloj më vonë, do të thënë mas për ndimin e diellit, edhe një çast e, mjafton, do të thënë për ta plotësuar styllën. Styla e tretë, që e ka përmendur stavafin, ai është tawaful ifada, do të thënë tawafi që bëhet pas qendrimit në Arafat dhëmë, ose pas kthimit prej Muzdalifes. Edhe saji që është bashkë me këtë tawaf Obligimet, dhe më thënë qështje që janë wajjib, që janë obligim gjatë haqjit, janë që e, në një, i hramit të bëhet nga mikati. Dhe më thënë nga vendet e caktuara për i hram. Edhe athë janë pesë në të gjithanët e mekjes. Në dy, si që përmendëm, pra obligim është, që qëndrimin Arafat të vazhdojë dheri në përëndimin e djellit. Nën tre, është prej obligimeve bujtja ose qëndrimi gjatë natës në muzdelife, natën e bajramit. E, për këta, du më thënë, ka disa që ka thonjë se është dheri në mes natës obligim, se që ka përmend këtu kërë, që ka që ka vën, du më thënë, fusnauta nuk e ket lieber. Disa thon se është obligim deri në mesnatës sepse e, kanë kërkuar grat e mosuara ose çka kanë pas vështirësi, kanë kërkuar leje prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mas mesnatës të ikin nga mosdeli fi. Edhe me këtë disa argumentojnë, mirpo përkundrazi ky është argument se çndrimi në mosdeli fi deri në namazën e sabatës është obligim, pasi ka përja shtimë për ata që kanë kërku leje përve për nga merit së rëllavë nësëm. Së si, si kur mos të ishte obligim, nuk do të kishë pas nevoj që të kërkuet leje. Pra qëndrimi gjatë gjithë natës në muzdelife është obligim. E, obligim është gjithashtu qëndrimi ose bujtja në netët e tjerat bajramit në mina. Dëmë thamë dy janë për ato që spetohen edhe kthehen mas domthon ditën e tretë të bajramit ose 3 net për atë që vazdojnë deri në ditën e katërt të bajramit. Për obligimin e vazhdujes gjuajtja e gurve në Xhamerat, ato gjuajnë domthon secilin ditë nga 7 gur në secilin Xëmre. Përvec ditës së parë ku gjuajnë 7 gur vetëm në gjemrën e madhe. Gjithashtu prej obligime është ruetja ose shkurtimi flogëve. Dhe të tose ruetja flogë ose shkurtimi, dhe të lejohën të dyja, mirë po njëra prejtyra është obligim që duhet bëhet. Qka <coughs> është dalimi nëse një njeri e le një rukën ose e le një wadjib në hadjë? Ka mund dhe dikush mu er dikuit, më përgjitë. E a mërë me inda dikuit, të më thonë, me kuptu se qka është dalimi nëse e kalon një prej rukënëve që i përmendëm, ose e kalon një prej këtyre që janë vajgjip për këtyre qështjeve. Shka duhet me bërë? Si për e shkëllëve të në vazit. Po, po të shkatë, të më thonë, dalimi është në, po në rezultatë. <coughs> <coughs> <coughs> Nëse lënë një prej rrugëve të Haxhit, çka bëhet? Duhet të prek kurbanë. Ja, prisat Haxhit, më than nuk, nuk nuk është haxhi i vlefshëm. Nëse lënë një prej vaxhibeve, atëherë duhet të prejë një kurban që quhet fidië. Do të thonë, e kurbani s'ka preret për kundrëvajtje Haxh ose për lënien e ndonjë vaxhibit quhet fidië dmthanes ndryshe nga hadji që bëhet për Temet tu, edhe për Tiranë, edhe ndryshe është nga ajo udhia që pritet, domethënë kurban për Bajram, edhe ndryshe për akikës së këtu me radh. Po ka thënë këtë shehu, dallimi është ëh se ai që e lën një rukn, domethënë haxhi nuk e ka të plot, por duhet ta bëj ëh vitin duhet ta bëj prap, domethënë të plot haxhin kur saçi elë një vë vë dzip e ka hadhjen e plot edhe ka mëkat nëse e kalon me qëllim, a nëse ka pas arsye nuk ka mëkat. Ë mirë po sidoqoftë duhet me pre kurban, do të thonë fidhje. Ë ai çka do të niset për hac ka drejt me zgjedh një prej 3 llojeve, një prej dy llojeve të hacit i frat ose të me të tu than, nëse nuk e ka kurbanin me veti ka drejt me zjedh nëse do të banje i frat ose të me të tu në qëfëse e ka kurbanin me veti do të me ba qiran si ka bëhën nga meri sallallahu aleyhu ve sellem haqjit të me të tu është që gjatë muajve të haqjit njeri ju të vendos të baj umre në më thënë të baj e i hramin nga mikati për umre edhe të rije në meke deri sa të vijë kohë e haqët dhe pre vendit ku është të baje i hramin për haqët dëmë thënë nëse bëm dëmë thënë kitë lojt haqët pra njëherë umrë pastajnë dërprerje të i hramit deri në filimin e haqët atërë a njeri ka obligim që të thejrë hedij dëmë thënë të thejrë kurban për temet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nëse, dëmë thënë, hedhi kanë obligim ata që nuk janë banor të haremit, dëmë thënë, që nuk janë banor të mrena kufive të mekkes. Ata që vinë pre jashtë, dëmë thënë, e kanë obligim të presin hedhi. Kurse, ifrad, është që njeri ju, kur të niset për haqë, dhe thotë të bëje i hram vetëm për haqë, dhe bekë Allahum e haqën, edhe më mëmbaron vetëm haqën. Dhe, për për ifrad nuk ka nevojë të therrat kurban. Por kurse qiran, siç e përmendëm, alaykum selam. Ë për qiran do thotë kur bëhet ihram, bëhet ihram për të dyja, duj, lebeikallahu me haxen u umrata. Domethënë që të dyjat t'i bëjt bashkarisht dhe ajë gjith, gjithashtu duhet t'a pere kurvanin të cilin e merë me veti. Tash, nëse dikush është njës për t'ba umrë, dhe më thënë për t'a ba haqjin të me të tu, mirë po vanohet rrugës edhe kur mërin me ke, ka mundësi ti i ke, dhe, për t'a kryjë umrën, du më thënë nëse filon të abajë umrën, ka mundës i t'ike qëndrimi në arafat. Atëherë atëherë ajduat me ba e, me ba, du më thënë, haqjin si formë të tiranit. Du më thënë, të abajë haqjin edhe umrën bashkarisht. E, gjithashtu edhe gruja e cila dhe më thënë vjenë koha dhe më thënë vjenë për të vjen ba umrën meke mirë po i vjenë menstruacionet ose lehonia dhe më thënë në selind edhe e di se nuk ka mundësi të pastrohet dheri sa të përfundohet koha e qëndrimit në arafat sepse gruja me menstruacionet ose në lehoni nuk ka të drejt të bëjë të vaf edhe dhe më thanë, nuk ka mundësi ta përfundoj e umrën për para qëndrimit në Arafat, se groja me menstruacion e dhe lehoni i bënd të gjitha veprat që i bëjnë haqit, përveç tawafit, rrëz kjaqbes. Përënda e ka drejt qëndroj në Arafat, në muzdelife, në mina, e, ti, ti he dhe gurët e kështu me radhë, përveç tawafit, pra, dhe më thanë, se kur të vijen me ke, nuk ka mundësi ta bëj e umrën, qësti që e shndron në jetën e umres në hajj edhe e bën hajjin e qiran sigur siç thotë këtu shejhu rahimahullah. ë të thotë veprat e thot, atij që bën hajj ifrad edhe atij që bën hajj qiran janë të ndajta. Për me dallim se ai që ka bën qiran e ka obligim të therr hedi, kurse ai që ka bëjë fradë, jo. Gjati hramit, që ka ka të ndalu me mohrimi, ose aji që ka bëjë hram, e ka ndalu me ruajtje <coughs> e flogëve, ose qethjen, ose këputjen e dëniqimeje, ose shkulljen, e kështu me radhë. Pastaj, e, prerjen e thënjëve. Nën tre, veshjen e robave të qepura nëse ast burr, do të them për burrat, ë ndalohet veshin rrobat të qepura. Gjithashtu për burrat ndalohet mbulimi i kokës. Kurse edhe për burrat edhe për gratë është ndaluar parfymosja, do të them lyjja me erë parfum, të mirë. Gjithashtu aty që është në iharam ndalohet vrasja e djahut dhe më thënë gjuhetia, që ka të bëj me kafshët e tokës, kurse, dhe thëtë, kafshët e detit lejohet me gjujtë, me zanë përshke, kështu me rrathë. Dhe më thënë, e, ndalohet të vrasë e një kafshë të eger, që hahet, edhe ndalohet të audhëzoj e dikant, dhe më thënë, nëse një gjahtarë është duke ndjek gjahun e ti, e, nuk lejohet të tregoj se ku ka shkuë ata nuk lejohet ta ndihmoj dikant tjetër për vrasjen e gjahtut, si dhe ta porosis dikant, thonë, që të, që ta djui një kafsh për atë. Për ta. Ndalesa më ma e madhe e ihramit është marrdhënia intime me gruan. Ëh, do thotë, nëse njeriu bën Mardhani e me gruan e ti, për para se të dalë prej hramit, haqë i ti është i prishur. Edhe e ka obligim të thejrë një deve, për ta shpëlla më katin, kurse haqë duhet të baj vitin tjetër. Të më thonë ase kur ti mundësohet. Ka disa gjëras janë të ndaluara, për që është pa tjetër të bahët, si kur përshemun nëse ka ndë një smundje që duhet të i ru i flokët ose e njashme, atëherë, dëmë thënë, mund të abaj atë dhe banë fidje. Dëmë thënë, si ka, ka përmen këtu shefu, nëse embullon kokën, ose vesh roba të qepura, ose grueja nëse embullon fityrën, ose vesh dorashka, ose përpërdorimin e e e parfumeve, errave të mira, atëherë duhet me bë fidje, do të thon për këtë që i ka përmend këtu, thot e, zgje mundet me zgjedh njënen prej këtyre tre llojeve të fidjes. Thot se si jamu thalatheti jam, do të thon ta xheroj 3 ditë ose të ushqej në dy thot itamu si ti më sakin, do të thon të ushqej 6 të varfër ose të therr një dele. Nëse vret Ja ose merr pjesë, domethënë në vrasjen e gjahut. Atëherë duhet gjithashtu zgjedh për ta kryë fitjen, fitjen. Në një thot ta therr një kafsh të njëjtë me atë. Domethënë nëse e ka e ka vrarë një gjah që është më madh si sa një dele ose sa një dhë, atëherë duhet ta therrë një një dele ose një dhë nëse është kapsë më e madhe që i përgjason lopës, duhet me therr lop, ose nëse është kapsë edhe më e madhe, duhet devë. Ose mundet me vlerësu, do të thotë damin që e ka bën. Do të thotë me vlerësu edhe me ble ushqim me atë sasi ose me atë vlerë, edhe duhet do ushqeji, të thotë të ushë, të ushë të varfër me nga një ëh me nga një grusht, do të thon grur ose çësim sa, si sigur për ëh për avancimin e mosagjerimit. Për po mëse nuk ka mundësi ti kryj këtë, atëherë duhet ta xheroj aq sa do të zgjasë të ushë të varfër. Do të thon nëse osdasht të ushë 10 të varfër, duhet ta xheroj 10 ditë për ta. Kjo ishte për shpagimin e gabimeve në Hajj, kurse për shpagimin e tematut ose kiranin, kiranit, domethënë hedhi, është diçka një që është lejuar për kurban. Domethënë obligimi për hedhi është më e vogla se është e lejuar për kurban. Domethënë kuptohet një dela ose një dhikë që do ta sjiron pak më vonë. Por nëse nuk ka mundësi me fer Du thot nuk ka pasuri për me therë një dele, atëherë duhet me agjeru 10 dit, duke i ba 3 dit gjatë haqjit edhe 7 dit në shpi. E njaj të vlenë edhe përat që e kalan dhe një obligim, ose, du më thënë, si thot këtu, në qovëse prek, apo prek gruan, do të thotë jo marrdhënie, po diçka që i afrohet marrdhënies, do të thën gjithashtu duhet më ther një dele ose më xheru 10 ditë në këtë në këtë manierë. Pastaj duhet të modit një çështje që bëjnë shumë njerëz gabim në këtë kohë, se ato kurbana ose ato që theren, qofsin hedi, ose fidje, ose të njashme, që kanë lidhje me haqjin, ose me haremin, du më thënë, ju shpënda në vetëm fukarave të haremit, e nuk shpënda e të në përbot, du më thënë, misi i kurbanave. Kurse e gjërimi mundet, du më thënë, se cilin vendë. prai qurbani që e therr për Eidit ose Fidjet, Fidjes është mustahab, ose është preferuar që të të hajë edhe vet ai thersi. Kurse ai, domethënë qurbana që i therr për së si fam do thot kafshin që e therr për Eid, është mustahab që të hajë për veti. Kurse kafshën që e therë për ta shpagu një gabim, ose për lanja një ndë një obligimi, nuk është mustë të hapë, më thënë nuk lejo të haja i për veti për i saj, për duhet me kretë, më thënë, të haja për sadaka. Mirë, kushtet e tavafit, më përgjithsi, më thënë së cilit tavaf, janë një, një një jeti, si kur ashtë për së cilin të të të të të të të të të të të të të të të të të t Përse cilin, përse cilin i badet. Nëndy është nisja e tawafit nga guri zi. Edhe është sunet dëmë thënë të prejke ose të puthe guri në zi. Nëse nuk ka mundësi, atëherë duhet vetëm me ba me dorë ka guri zi. Gjatë fillimit tawafit duhet me thënë bismillah, Allahu ekber, Allahu me imanën bike, wa të stikën bë kitabike, wa faën bë ahdike, me të bëa ndaj sunetit e Nbibit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Çe përkthimi është me emrin e Allahut, Allahu është më i Madhi. O Allah, e bëj domthan me besim te Ti, me iman te Ti, me besim te të librit Tënd, të, me zbatim te të premtimit Tënd të të, dhe duke pasur sunetin e pejgamberit Tënd të, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjatë tawafit duhet të qabem me pas nga ana e majtë. ë dhe duhet prej kushte vësht që të plëcojnë, dhe të thëtë, 7 rejthe. Kusht e, i ta uafit gjithashtu eshtë që me pas, e, me qeni i pasër sikur për namazë, të më thënë, trupi, edhe robat të jenë të pasër, të më thënë, të më thënë, dytësir, edhe të jetë i pasër nga papastërtit, e vogla ose të më dhatë, të më thënë, të jetë me avdes, edhe të jetë i pasër sikur për namazë. Kurse përveç tawafit, të gjitha rritët tjera të hadzit nuk e kanë kusht pas tërtin, por është sunet dhe është e preferuar. Hadithë është përmenë që ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi vësallam, si që transmiton tërmi dhiju në saju dhe hakimi, dhe hadithë është sahi, ka thanë tawafu bilbejti salatun illa ena allaha e baha fihi, fihi lkelamë, Domthon tawafi rreth Qabes është namaz për me dallim se Allahu e ka leju bisedën gjat tawafit. Domthon çdo gjë që ndalohet namazi ndalohet edhe në tawaf përveç bisedës që lejohet. ëh ka sunet që gjat tawafit të par, nëse ban ai që ka shkuper ifrad kërë e ban të atë që quhet të avafur kudum, o saj që ka shku për të metu, kërë e ban të avafin e umrës. Asë sunet me ban një form të i hramit që quhet i të tibëa, kërse i të tibëa asë që e, mesin e i hramit si përmë, që quhet e, rida, dhe më thënë me futë nën krahun e djathë, kërse të dy qoshet e ridas mi hedhëmbi krahun e majt, bisupin e majt. Ehm, gjithashtu për e, për tawafin e parë është sunet që të vrapohet në tre rrethet e para. Kurse katër të tjera të ecet me ecje normale. E, përveç tawafit të parë, do të thënë nuk është sunet me vrapu, edhe as me nxier, do të thënë supin e djathtë. Kushtet e sajit janë 17 me plotsu 7 rrethë, domethënë duke filluar kushtos gjithashtu edhe me fillu prej kodrës Safa. Ehm, prej çosteve më të rëndësishme që nuk janë obligim domethënë, po janë vepra preferueme asçi njat secilit rit çoft tawafi ose sajji ose çdo gjë tjetër dmthaj më shtu më shumë për mendjen e Allahut edhe lutje, ëh, do të thonë ajo që ka të bëjë me dhikr edhe me lutje. Sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, "Innama tu ila at tawaf bil bayt wa bisafa wal marwa wa ramyl jimar li iqamati dhikrillah." Do thonë se tawafi rreth Ka'bas, edhe drapimi me Safa se dhe Marwas, si dhe gjujtja e gurëve nuk është caktuar as gjë tjetër përveç se për përmendjen e Allahut, dëmë thënë përmadrimin e Allahut. Ka thane Buhuraj radiallahu anhu, se kur Allahu ja ka qëlliru për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem mekken, dëmë thënë ja ka haf mekken për më këthyn ta, është ngrit për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem mesin e njerëzve, edhe e ka falendëruar Allahun dhe e ka lavdruar atë, pastaj ka thënë Inna Allaha habasa 'an Mekkat al-Fil. Domethën Allahu e ka pengu elefantin që hyn në Mekë, domethën që mos ta mos ta bëjë atë shkatërim për të cilin kanë ardhur. Wa sallata 'alaihi rasuluhu wal mu'minin. Edhe gjithashtu Allahu ju ka dhënë pushtet mbi Mekë, mbi Meken, pengamërit të tij vë besimtarve wa innaha lam tuhilla li ahadin kana qabli domethan edhe askush para meje nuk e ka pas lejuar domethan se do vijn lut me ke wa inma uhillat li sa'atan min an-nahar kurse allahum huk mak laju vetem per nje periudh skurt te dites wa inma lan tuhilla li ahadin li ahadin ba'di edhe ajo nuk do te jet e lejuar domethan me ke ajo nuk es sigur vende te tjera as nje her ma pas meje Prandaj ka thënë fele yunefferu saiduha. Prandaj nuk lejohet të trazohet gjahu në Mekë. Pra do të thënë kjo nuk vlen vetëm për ata që janë në ihram, por vlen për secilin që hyn brenda kufive të Mekës se nuk lejohet me shqetësu gjahun ose me ndjek gjahun. Wala yuhtala shawku shawkuha, edhe nuk lejohet me ë do të thënë mishkul drujt ose gjembët ose kështu më radhë përveç aty në që janë pëngesë për lëvizën e njerëzve vëllat e hillu sakit, sakit atu ha illa li mundë qitë ose mune shqitë dhe më thënë nuk lejohet gjanë gjan e gjetur as njëherë nuk lejohet me mar aj që e ka gjetë përveç nëse e merë për ta lajmë ru do thëtë si gjvlen përgjerat e humbura që i ka gjetë dikush Më thënë i mba në ta një vit, i lajmëron, pas taj pas një viti i bëhen halal ati që e ka gjetë, nëse nuk lajmëron atas kush. Kurse për një, një gjëtë humbur brenda kufive të mekës, gjithashtu edhe për medinë e në vlenë, më thëtë aj që e gjenë nuk i bëhet halal ajo as njëherë. Më thënë nuk mundet ta marë për përdërim për veti, përveç dikush që do me e marë, me e mbajtë për ta lajmëron. اذا توهم ان قتل له قاتل فهو بخير النظرين كتب الله علم سي ماذا مثلا استغريت اباسي من جائ پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال فان اذخر يا رسول الله فاننا جعلوه في قبورنا وبيوتنا Ka thanë vetëm me priashtim të idhkirit, në më thanë një loj druri, ka thanë sepse atë e përdorim për nëvare dhe për ndërtimin e shpijave, atërri ka thanë për nga meri sallallahu alim sallam, illel idhkir. Në më thanë hadith më të fëtë në lehin. Në gjithashtu ka thanë për nga meri sallallahu alim sallam, el medinetu haramun më abejne ajrin ila theur, në më thanë medinja është endaluar mes të ai rid the thaurit dom thân di codra na di anate medinas prada medina este haram sigur mecca ca thon peygamberi sallallahu alaihi wasallam khamsum min ad-dawab bikulluhunna fasiq yuktalna fil hil wal haram dom thân ian 5 kafsh ce ian dom thân fiala fasik dom thân mqatar ose ti dalin prej rregullit të ndalesës ato vriten edhe jashtë haremit edhe në harem një ka thon el el qorab do thon korbi el hida një lloj spendi tjetër ul aqrab akrepi vol fa'ra mio ul kelbu al aqur edhe ka thon do thon i vjen çeni i tërbuar, për këtë ka komentime ndryshme. ë disa thonë se është për qëllim secila bish, domethënë që i ka vëmë të çenit, sikur Luani të i gri ujku kështu me radh. Disa thonë se është për qëllim gjarpri me kët ose çdo kafsh që është sikur çeni tërbuar, domethënë që Sulmon njeriu neve mund të shyej për ta ngrënë. Dëmë thënë, kjo ishte ma shkurtimisht që mund të thuhet për sran, për normat e haqit. Eta është masi jemi dy ditë për para bajramit. Dëmë thënë edhe shumë shkurtimisht për disa normat e kurbanit. E, ka thënë këtu shejhu, rahim e Allah. Dëtë të përmendëm se cila nështë cilat janë obligime për therje. Më thënë si që është hedji për haqjin të mettu edhe kiran, edhe si që është fidja për ato gabimet. Kurse zdo therje tjetër e kafshve, thëtë Sheikha Bdur Rahman i Ben Nasir e Saadi, ashtë sunet, duke përfshiktu, edhe kurbanin, u dhje, edhe akikan. Do thëtë të gjitha dhojet pra edhe njerë se e mërtimet ne nuk i përdorim shumë në gjuhën tonë, vetëm ajo që ka duhet të theret për temetu edhe për kiran, është obligim. Kurse ato që ka janë fidje, që janë shpagim për, për gabimet e bërën haqë, ato janë si kefarë, du më thënë ato janë kefarë, do thëtë obligohen për gabime. Kurse zdo tjetër therje, flijim që bëhet, është sunnet. Qoftë ajo akika që therrret për lindjen e fëmijës ose udhija që therrret për Bayramin e Qurbanit ekziste më radh. Kafsa duhet të mi plotsua disa kushte ose disa kritere për tu lejuë që të bëhet qurban. Do të thonë me të gjitha llojet. Një duhet të jetë nëse është dele ose dhë do të thon duhet mos jet më e vogël se 6 muaj. Nëse është lop duhet të jetë duhet mos jet më e vogël se 2 vjet, kurse për deve duhet mos jet më e vogël se 5 vjet. Ktu në fakt thot Sheikh Abdulrahman Al-Saadi për dhë i mos jet më e vogël se 1 vjet. Dhe. dhe më thënë përdele Gjash muaj e siper Kurse përdi një vjetë më shumë Kurse tjërat Si që, si që le dhu Ka thënë Përgëmëri sallallahu anem sallem Arbe un la të gjuzu fil adahi Dhe më thënë Katër Katër cilësi nuk banë me pas Kurbani Al-aura, al-bejjinu awa ruha Dhe më thënë e, Nëse është Qorë pra në shenjarin si e ka qer nuk lejohet çdo të thotë se nëse i ka dy nuk lejohet edhe më pak ajo që është esmur elmerida elbejinu maraduhad do të thonë se është esmur që duket do të thonë shihet se është esmur nëse është shumë e dobët që i dallohen estrat edhe nëse është shumë plak që nuk ia vlen si më thonë Gjithashtu, dhe më thënë kafshat e cila theret për kurban duhet tjetë e, e vlefshme. Dhe thëtë jo me gjithë ma të doptën edhe ma të keqën, dhe më thënë duhet të ketë ato cilësit e, e vlerës, si të thëmi, edhe të ketë cilësit e plota. Dhe më thënë mos ketë një mangësi, përshënë si kur në dhamë, ose në brinjë, ose kështu me ratë sa pastaj sama pilot sama mir diet sama e vlerëshme është më e dashur tek Allah subhanahu wa taala dhe e ka shpërblimin më të madh për atë që e therr. Jabiri radhiyallahu anhu ka thënë ne harna me anbi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al banata al badana ta an sab'a wal baqrata an sab'a. Domethan ditën e Hudaybies bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kemi therr kurbana një deve për 7 dhe një lop për 7. Do të thonë si zëvendësim për 7 dele. Së ado këtu ka këç kuptim te disa njerëz. Do të thonë ajo për të cilën therrët një dele, ëh është një estatë e lopës ose e deves. Do thotë, nëse prandaj lejohet që për 7 qurbana, 7 veta të therrin një lop. Edhe lejohet 7 veta për 7 njëtet ndryshme pëtherin, dhe më thënë që se dikush do me thejra akika, dikush do kurban, dikush do dhe më thënë për dhe një fidje, ose dikush për haqë, hedji, nëse dikush do për mish, e kështu me ralë, dhe më thënë për 7 veta vlen një lop ose një deve. Akika është sunet për Dëmë thënë, aja është sunet të cilin duhet me kry baba për fmine ti, për djalin, nëse ilin djal, dy dele, kërse për vajzan një. Për nga meri sallallahu në nësallem ka than, kullu gulemin murtëhenun bi akikat i hi, dëmë thënë, se cili qënë, se cili djal, dëmë thënë qilin, dhe është si peng i akikës së ti, të dhe bëhën dhe jo mi sebi i hi, Vë ju hlakë, vë ju semme Dëmë thanë, ajo therët Në ditën e shtatë Pas lindjes së ti Dhe atë ditë i ruhet koka Dhe i caktohet emri Prej pre të gjitha këtyre që i përmendëm Si të thamë edhe njëherë Dëmë thanë, aji që e therë është sonet me hangër prej saj e, Një piesë me hangër Një piesë me, me dhuru Me dhënë dhurat Edhe një piesë me dhënë sadakat nuk lejohet me ia dhon kasapit shpërblimin e punës prej qurbanit. Po lejohet me dhon dhuratë ose sadakave kasapit, kurse për shpërblimin e punës diçka tjetër. Thumthan këto janë shkurtimisht. Eh wallahu a'lemu sallallahu sallam, a'la abdhihi wa rasulih nabina muhammed.